Taribu tuifahamu nchi ya Armenia Nchi ya Armenia ni nchi ya mpakani kati ya Ulaya na Asia katika milima ya Kaukasi iliyopo katika bahari nyeusi na bahari ya Kaspi. Imepakana na Uturuki, Georgia, Azerbaijan na Iran. Upande wa kusini kuna eneo la nje la Kizbaijan linaloitwa na Kichevan. Ingawa kijiografia Armenia hueesabiwa mara nyingi kama sehemu ya Asia. Kiu tamaduni na kihistoria pia, uwe pia kama sehemu ya ulaya. Geografia ya Almenia Almenia ni katia mataifa ya kale kabisa duniani. Ingawa eneo lake limebadilika sana, na la sasa ni sehemu ndogo tu ya maeneo ya, ya Almenia katika karne na milenia za kale. Almenia ilikuwa nchi ya kwanza ya kupokia ukristo kama dini rasmi ya kitaifa. Iyo ilikuwa nimnamumuwa kwa miatatu na moja hadi leo zaidi ya silimia tisini na tatu za Armenia ni Wakristo wa kanisa la kitaifa, ambalo ni mojabu kati ya makanisa kiosodoksi ya mashariki jambo hilo lilichangia sana mateso yaliyowapata kutoa kwa majirani ambao wengi wao ni Waislam hasa waturuuki waliotawala kwa karne nyingi meneo makubwa dola la Osman hadi Afrika na Ulaya Kilele chake kilikuwa ni maangamizi ya wa Armenia wakati wa vita kwanza ya dunia ambapo waliuawa zaidi ya watu milioni moja Armenia ilikuwa sehemu moja ya Kisoviet tangu mwaka 1920 ikapata uhuru wake tena mwaka welfu na na moja. Kuna fitina na nchi za jirani za Azerbaijan kuhusu eneo la Nagorno-Karabakh na Armenians lakini ni sehemu ya Azerbaijan kisiasa. Mipaka hii ni urithi wa zamani za Umoja wa kisovieti. Palikuwa na vita kati ya nchi hizo mbili. Hali halisi Armenia inatawala eneo hili ingawa nagorno Ilijitangaza kuwa jamhuri ya kujitegemea, esio kubaliwa na umma kima taifa. Watu Armenia wakazi wengi ni wa Almenia asilia, asilimia 97.9, halafu wa Yazidi asilimia 1.3, warusi asilimia 0.5 na kazarika. Logal asimina ya kawaida, niki Almenia ambacho kina alfabeti ya BK iliomunio na mtakatifu mesopo mwaka wa 145 BK. Obande wa dini mbali na kanisa la Kiifa wa la Wakristo wengine, waproteshanti na Wakatoliki, ni asilimia mbili za wakazi na wayazidi wanaofuata dini yao ni asilimia ya moja. In Historia ya Nchmania moja ya mataifa ya kare kabisa duniani.